Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wala haulla wa la quwwata illa billah amma ba'd Fai akhwani fid din wa akhwati fillah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 Yaitu Kesyirikan Di dalam ucapan Beberapa jenis kesyirikan di dalam ucapan Yang termasuk kategori syirik kecil Dalam surat An-Nahl Ayat ke-83 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya'arifuna ni'matullahi ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون mereka yaitu kaum musyrikin mengetahui nikmat Allah tetapi kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang kafir terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ayat yang mulia ini berbicara tentang salah satu kekufuran orang-orang musyrik yaitu kufur nikmat. Kufur nikmat. Mereka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada orang kafir Maka sudah jelas Mereka itu adalah Orang-orang yang kafir kepada Allah SWT Orang yang melakukan kufur akbar Atau syirik besar Namun apabila ini dilakukan oleh kaum muslimin Iaitu melakukan kufur nikmat maka pada umumnya termasuk kategori syirik kecil sehingga dikatakan oleh Imam Mujahid rahimahullah maksud mengingkari fir mengingkari nikmat Allah huwa qaulur rajul adalah seperti ucapan seseorang hadza mali waristuhu an aba'i ini adalah hartaku Yang aku wariskan dari orang tuaku Ini contoh Kufur nikmat. Orang yang mengatakan Ini adalah hartaku Yang aku wariskan dari kedua orang tuaku Tetapi ulama menjelaskan Ucapan seperti ini ada dua macam Yang pertama Kalau sekedar mengabarkan Maka itu bukan syirik tetapi kalau dia mengabarkan dan bersamaan dengan itu dia lupa, dia lupa bahawa hakikat harta yang dia miliki adalah dari Allah. Adapun dia mendapatkan warisan itu hanyalah sebab. Maka ketika itu menjadi syirik kecil, menjadi syirik kecil. Ya. Yeah. Jadi ini contoh ucapan syirik kecil. Ketika seorang mengatakan ini adalah hartaku yang aku dapatkan dari warisan orang tuaku. Dan bersamaan dengan itu dia lupa atau dia sengaja melupakan. Hakikatnya yang menganugerahkan harta itu kepadanya adalah Allah. Adapun orang tuanya yang memberikan warisan itu hanyalah sebab. Allah bisa memberikan harta kepadanya dengan sebab yang lain. Dengan dengan berbagai macam sebab Apakah melalui dia bekerja Atau ada yang memberikan hadiah kepadanya Macam-macam Semua itu hanya sebab Harus kita yakini semua itu hanyalah sebab Pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menganugerahkannya kepada kita Bahkan jemaah sekalian Sedikit atau banyak harta yang kita miliki sampai kita berpisah dengan dunia ini sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan segala sesuatunya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Awwal ma Allah al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan untuk menulis adalah pena. Kemudian Allah perintahkan kepadanya uktub, tulislah. Pena itu berkata, "Apa yang akan aku tulis?" Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Uktub maqadir al-khalaiq." Uktub maqadir al-khalaiq. Tulislah takdir seluruh makhluk sampai hari kiamat. Iya. Yeah. Jadi sudah ditulis semuanya sebelum langit dan bumi diciptakan. Bahkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW alaihi wasallam, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla ayakhluqas samawati wal ard bi khamsina alf sanatin." Juga dalam hadis riwayat Muslim, Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50,000 tahun baik kemudian contoh yang lainnya disebutkan oleh Imam Aun bin Abdullah, rahimahullahu ta'ala yakuluna lawla fulan lam yakun kada contoh syirik dalam ucapan syirik kecil adalah orang yang mengatakan kalau bukan karena fulan maka ini tidak akan terjadi kalau bukan karena fulan maka ini tidak akan terjadi. Kalau bukan karena fulan membantu saya, saya tidak akan berhasil. Kalau bukan karena orang tuaku, kalau bukan karena dokter, kalau bukan karena tidak sedikit pun dia menyebut Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat dia sandarkan kepada makhluk. Maka ini termasuk kategori syirik kecil. Kenapa dikatakan syirik kecil? Karena pada hakikatnya dia masih meyakini dia mendapatkan nikmat itu bukan karena fulan Bukan karena fulan Melainkan anugerah yang Allah berikan kepadanya Melainkan anugerah yang Allah berikan kepadanya Tapi kalau benar-benar dia yakin Bukan Allah yang memberikan nikmat kepadanya Tapi fulan tersebut Itu bukan lagi syirik kecil Bisa menjadi syirik besar Demikian pula apabila fulan yang dimaksudkan adalah orang yang sudah mati yang sedikit pun tidak bisa memberikan pengaruh kepadanya Seperti yang diyakini oleh sebagian orang bahawa Para wali yang sudah meninggal dunia Ataupun para nabi yang sudah meninggal dunia Itu dapat memberikan manfaat atau menimpakan motorak Maka ini adalah syirik besar Itu bukan lagi syirik kecil Bukan lagi syirik kecil Baik Jadi Ini adalah ucapan yang bisa termasuk kategori syirik kecil Bisa pula termasuk kategori syirik besar. Jemaah sekalian, kemudian dijelaskan para ulama bahawa kesyirikan di sini bisa masuk pada kategori rububiyah dan juga bisa masuk pada kategori uluhiyah. Kenapa masuk dalam kategori rububiyah? Sebab dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Termasuk keyakinan kita terhadap rububiyah Allah adalah meyakini segala kenikmatan yang ada pada kita merupakan pemberian Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian itu dari Allah. Allah yang memberikan nikmat kepada kita, Allah yang menciptakan kenikmatan untuk kita. Allah yang maha mampu memberikan anugerah kenikmatan apapun pada kita. Maka siapa yang Menyandarkan nikmat kepada selain Allah berarti dia telah syirik dalam rububiyah. Kemudian yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Sebab orang yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah berarti dia tidak mensyukuri nikmat. Padahal mensyukuri nikmat itu adalah sebesar-besarnya ibadah. Ulama menjelaskan mensyukuri nikmat itu harus terpenuhi padanya tiga rukun. Tiga rukun di dalam mensyukuri nikmat. Rukun yang pertama adalah mengakui di dalam hati, mengakui di dalam hati bahawa nikmat tersebut datangnya dari Allah. Ini yang pertama sekali. Orang yang disebut bersyukur apabila yang pertama dia mengakui bahawa ini adalah nikmat dari Allah Taala, bukan dari selainnya. Kemudian yang kedua. Dia mengakui dengan lisannya bahawa nikmat itu berasal dari Allah, tidak dia sandarkan kepada selain Allah. Misalkan dia mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa dia ucapkan demikian? Karena Allah telah memberikan nikmat kepadanya. Karena Allah telah memberikan nikmat kepadanya. Ia ya. dia ucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya dia mengatakan kalau bukan karena fulan. Saya enggak akan selamat misalkan. Kalau bukan karena fulan, saya enggak seperti ini. Nah, ini ucapan yang mengandung kesyirikan walaupun syirik di sini adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena dia masih meyakini Allah yang memberikan nikmat kepadanya. Mestinya dia ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian rukun yang ketiga adalah mempergunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Ini namanya orang yang bersyukur. Nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia gunakan untuk taat kepada Allah. Allah berikan kepadanya nikmat kesehatan. Dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintahnya. Allah berikan nikmat harta kepadanya. Dia gunakan untuk taat kepada Allah. Dia tidak gunakan harta tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Inilah hakikat orang yang bersyukur. Yeah. Kemudian contoh yang lain disebutkan oleh Imam Ibn Qutaibah, rahimahullah, Yakulna hada bi syafa'ati alihatina. Seperti ucapan kaum musyrikin dahulu, bahwasannya kenikmatan ini kata mereka adalah berkat syafaat Tuhan Tuhan kami. Kalau ini adalah syirik besar, bukan lagi termasuk kategori syirik kecil. Apabila dia meyakini ada Tuhan-Tuhan yang patut disembah Selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia meyakini Sesembahan-sesembahannya tersebut Dapat memberikan kenikmatan Kepadanya Baik. Kemudian Di dalam Hadis Yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Zaid bin Khalid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Kata Allah di dalam hadis qudsi, "Asbaha min ibadi mu'minan bi wa kafirun." Pada pagi hari di antara hamba-hambaku Ada yang beriman Dan ada yang kafir Ketika masuk pagi hari Di antara hamba-hambaku Ada yang beriman dan ada yang kafir Nah Yang kafir itu Adalah orang yang berkata Mutirna Binaw'i kada wa kada Kita diberi hujan Disebabkan adanya bintang ini dan bintang itu. Ini adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sampaikan pada subuh hari dan malam hari itu turun hujan. Malam hari itu turun hujan. Maka kata Allah, sebagaimana dalam hadis Qutsi, pada pagi hari ini hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Yang kafir itu adalah yang mengatakan. Kita diberi hujan Disebabkan karena bintang ini dan bintang itu Maka ini ucapan kekufuran Sedangkan yang beriman kata Allah Adalah orang yang mengatakan Mutirna bifadlillahi warahmatihi Kita diberi hujan dengan sebab Keutamaan dari Allah Dan rahmatnya Kita diberi hujan dengan sebab Keutamaan dari Allah dan rahmatnya iya jadi inilah jamaah sekalian termasuk bacaan yang disunahkan untuk kita baca setelah turun hujan setelah turun hujan bacalah mutirna bifadlillahi warahmatihi kita diberi hujan dengan sebab keutamaan dari Allah dan rahmatnya Adapun ketika hujan baru turun Maka ucapkanlah Allahumma sayiban nafi'ah Ya Allah Turunkanlah hujan yang bermanfaat Allahumma sayiban nafi'ah Apabila hujan sudah terlalu banyak Dan mengkhawatirkan Apabila hujan sudah terlalu banyak dan mengkhawatirkan Terjadinya banjir atau tanah longsor Dan yang semisalnya Maka ucapkanlah Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami. Jangan di tengah-tengah kami. Ya. Turunkanlah hujan di sekitar kami dan jangan di tengah-tengah kami. Maksudnya jangan sampai hujan ini menjadi sebab malapetaka. Ini subhanallah, hujan yang merupakan nikmat Bisa saja menjadi malapetaka bagi kita Baik Jadi ini ucapan-ucapan yang seharusnya kita ucapkan Salah mengucapkan bisa jadi termasuk kategori syirik Seperti ucapan Orang-orang musyrik dahulu mereka mengatakan mutirna, mutirna binau ikada wakada Kita diberi hujan Karena sebab Bintang ini sudah muncul Atau bintang itu sudah muncul atau karena sudah masuk musim hujan Nah ini, ini ucapan Mengandung kesyirikan Namun kalau yang mengucapkan adalah seorang muslim Tentu dia yakin Dia yakin Allah yang menurunkan hujan Hanya salah ucap Sehingga ini termasuk kategori syirik kecil Bukan syirik besar Sebab dia yakin Allah yang menurunkan hujan Allah yang menurunkan hujan Bukan karena Semata-mata Sudah masuk musim hujan Baik Demikian pula dicontohkan para ulama orang yang mengatakan kanatir rih thayyibah wal mallahu hadiqah Ketika mereka berlayar di lautan mereka mengatakan angin sedang tenang dan juga nahkodanya mahir angin sedang tenang dan nahkodanya mahir ini ketika mereka diselamatkan oleh Allah Dalam perjalanan Di lautan Ini ucapan-ucapan yang tidak patut Ucapkanlah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Yang telah menyelamatkan kita ya. Ada pun anginnya tenang Nahkodanya mahir, itu hanya sebab Itu hanyalah sebab Allah subhanahu wa ta'ala Yang menyelamatkan kita Baik. Kemudian contoh-contoh yang lain Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala huma menyebutkan di dalam penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun ta maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahuinya Surat al-baqarah ayat ke-22 Surat al-baqarah ayat ke-22 maka kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala huma Memang ayat ini pada asalnya Ditujukan terhadap kaum musyrikin Yang menyembah selain Allah Tetapi lafaz yang ada dalam ayat ini sifatnya umum Sehingga juga mencakup syirik kecil Syirik besar maupun syirik kecil Nah, kemudian beliau berikan contoh Wahuwa antakul Kamu telah menjadikan tandingan bagi Allah Apabila kamu mengatakan Wallahi wahayatika ya fulan. Demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan. Ini termasuk syirik yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Termasuk syirik yaitu syirik kecil. Bersumpah dengan nama selain Allah. Pertama dia ucapkan demi Allah, dia tambahkan lagi demi hidupmu. Atau wahayati demi hidupku. Atau apa saja Siapapun yang bersumpah dengan nama selain Allah Maka dia telah menyekutukan Allah Namun termasuk kategori syirik kecil Tidak termasuk syirik besar Kecuali ketika seorang mengatakan demi fulan Kemudian dia mengagungkan fulan tersebut Seperti pengagungannya kepada Allah Maka itu bukan lagi syirik kecil Itu sudah syirik besar seperti orang yang mengatakan demi Nabi Atau demi wali fulan Dan dia mengagungkan Nabi atau wali fulan tersebut Seperti pengagungannya kepada Allah Ini bukan lagi syirik kecil Ini sudah syirik besar Bahkan yang lebih parah lagi Ada sebagian orang Dia mengagungkan Nabi atau wali Dalam bersumpah Melebihi pengagungannya kepada Allah Seperti apa bentuknya jamaah sekalian? yaitu ketika dia bersumpah palsu, sumpah palsu. Dia berani mengucapkan demi Allah. Tapi kalau disuruh bersumpah palsu dengan mengucapkan demi wali fulan, dia enggak berani. Dia enggak berani. Dia takut kepada wali tersebut. Ya, ini dia mengagungkan wali itu melebihi pengagungannya kepada Allah. Melebihi pengagungannya kepada Allah. Iya. Jadi Ucapan bersumpah dengan selain nama Allah Termasuk kategori syirik kecil Namun bisa saja menjadi syirik besar Watakul Kemudian kata Ibn Abbas Radiyallahu anhumah Demikian pula Apabila engkau mengatakan Lawla kulaybatu hadha Laatana lusus Kalau bukan karena anjing kita ini Maka pencuri akan masuk rumah kita Walau lalbab Fiddar la atalusus. Kalau bukan karena ada burung, ya, burung beo itu yang selalu berisik di rumah, maka pencuri akan masuk rumah. Nah ini, ini contoh ucapan yang termasuk kategori syirik kecil. Baik. Dan begian pula kata beliau, orang yang mengatakan masya Allahu wasyita, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Ini ucapan mengandung syirik kecil Sesuai kehendak Allah dan kehendakmu Kenapa mengandung syirik jemaah sekalian? Karena segala sesuatu yang terjadi di bumi ini Baiknya maupun buruknya Hanyalah dengan kehendak Allah Apakah kebetulan manusia berkehendak Atau tidak berkehendak Tidak ada pengaruh Tidak ada pengaruh apa-apa Walaupun manusia itu adalah orang yang paling mulia yaitu nabi kita yang mulia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya ketika seseorang mengatakan hal ini kepada beliau Masya wa syekta sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu apa jawaban beliau aja'altani lillahinn dan apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah ya yeah. ulama menjelaskan maksud menjadikan tandingan di sini adalah syirik kecil Kenapa syirik kecil jamaah sekalian? Karena dia tidak memaksudkan dengan hati Tentu dia yakin Bahawa di alam ini Hanyalah kehendak Allah Yang Mesti terjadi Apabila Allah telah menghendaki melakukan sesuatu Pasti terjadi Tidak ada yang bisa menghalangi. Sebaliknya Walaupun kita sudah berkehendak Tapi Allah tidak berkehendak Maka tidak mungkin terjadi Maka tidak mungkin terjadi ya. Oleh karena itu Siapa yang mengatakan wa Sesuai kehendak Allah dan kehendakmu Padahal dia yakin Hanyalah sesuai dengan kehendak Allah Walaupun kamu berkehendak Tapi Allah tidak berkehendak Maka tidak akan terjadi Maka itu termasuk kategori syirik kecil Tapi kalau sampai dia yakin Kalau sampai dia yakin Sesuatu tidak akan terjadi Kecuali setelah Allah berkehendak Dan juga Nabi berkehendak Maka itu bukan lagi syirik kecil Itu bukan lagi syirik kecil Itu menjadi syirik besar Iya Jangan sekalian Ucapan-ucapan yang kita sebutkan tadi Yang termasuk kategori syirik kecil harus kita pahami dengan baik bahwasannya bukan berarti dosanya itu kecil, melainkan itu termasuk dosa yang terbesar, dosa terbesar setelah syirik besar. Makanya sahabat ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sampai berkata, "La an ahlifabillahi kathiban, ahabu ilayamin an ahlifabigairihi sadikan. Aku bersumpah." Dengan nama Allah secara dusta Itu lebih aku sukai Daripada bersumpah dengan nama Allah Dengan nama selain Allah Secara benar Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena yang pertama dosa besar Yang kedua dosa syirik Andai karena seorang bersumpah Dengan menyebut nama Allah Tapi itu sumpah palsu Dan sumpah Palsu yang paling jelek, kata Rasulullah SAW adalah untuk melariskan barang dagangan Itu sumpah palsu yang paling jelek Dia bersumpah demi Allah, ini barangnya asli Padahal palsu, imitasi Ini sumpah palsu yang paling jelek, ini dosa besar Tidak diragukan lagi, ini adalah dosa yang sangat besar Tapi jemaah sekalian, kalau dia katakan demi Fulan, ini asli dan betul-betul asli Dia tidak berdusta Ini asli dan betul-betul asli Maka itu dosanya lebih besar Itu dosanya lebih besar Dibanding dia mengucapkan demi Allah Ini asli padahal palsu Dua-duanya dosa besar Tapi bersumpah dengan selain nama Allah Itu adalah lebih besar dosanya Makanya kata Ibn Mas'ud Andaikan disuruh memilih Tentu aku memilih yang pertama sumpah dengan nama Allah walaupun dusta daripada bersumpah dengan selain nama Allah dan sumpahnya itu benar. Iya. Yeah. Jadi jemaah sekalian, tidak boleh kita pandang remeh walaupun hanya sekedar ucapan tidak di dalam keyakinan itu termasuk kategori syirik yaitu syirik kecil dan syirik kecil itu bukan termasuk dosa kecil melainkan dosa yang sangat besar. Jangan sekalian Barangkali inilah Sedikit contoh-contoh Ucapan-ucapan Yang termasuk kategori Syirik kecil Yang patut kita jauhi Baik Mungkin ada Tanya jawab saya persilahkan Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ah, warahmatullahi wabarakatuh Soalnya dihujur dalam keibatan ini Di sebuah poster yang sangat besar Ada tertulis Di kepada muslim Dan muslimat semua saja Untuk mengikuti Paul Seh Abdul Qadir Jailani Yang ke 890 Masya Allah Ini berarti sudah reputakan Paul Ini diperingati dan saya juga pernah, waktu saya di Nasdi Bali dulu sebenarnya diajak dalam satu macam pengejian gitu Nanti antara bacaan bacanya itu ada di striktur Sekarang saya Abdul Qadir Bukhianani Ini bagaimana hukumnya ini dan bagaimana kita menyikapinya Dan yang kedua, maaf Ustaz ini agak keluar sedikit Dari setiap taklim yang kita ikuti Kita sering diingatkan oleh Ustaz tentang godaan kalau kita keluar dari masjid khususnya di Kalibata ini. Bahkan ada yang menyarankan kalau masjid jangan pulang lewat dalam mall. Karena di situ adalah pusat godaan. Ke manapun kita memandang kita akan melihat wanita-wanita yang mempertontonkan auratnya. Tapi nasihatnya adalah bahwa kepada laki-laki saja seakan akan Subjek dakwah itu hanya laki-laki. Wah, sanksinya bagi laki-laki itu tidak seperti ini kalau dia zina mata, zina pikiran, dan seterusnya. Jarang sekali kita dengar penjelasan tentang sank sanksi bagi wanita yang mempertahankan auratnya. Saya khawatir mereka-mereka mereka tidak tahu atau tidak ada sanksinya. Itu yang dianggap yang dianggap selama ini hanya laki-laki saja. Mohon menjelaskan tentang sanksi terhadap wanita yang mempertontonkan auratnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertanyaan, pertanyaan yang pertama terkait peringatan kematian seorang tokoh dan penyebutannya di dalam doa. Adapun peringatan kematian Maka ini termasuk kategori Mengada-ada di dalam agama Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW sedikit pun juga Tidak dalam Al-Quran Tidak dalam sunnah Nabi SAW Tidak pula dari Amalan-amalan Para sahabat dan tabi'in Generasi terbaik umat ini Ini termasuk kategori Mengada-ada di dalam agama Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW Ya yeah. Bahkan manusia terbaik Nabi Muhammad SAW Tidak pernah sedikit pun berpesan Agar hari kelahirannya Ataupun hari kematiannya diperingatkan Sedikit pun tidak Juga tidak dilakukan oleh Murid-murid beliau Generasi terbaik Generasi yang telah Allah jamin Allah meridui Mereka dan akan memasukkan mereka ke dalam surga Serta juga menjamin siapa yang mengikuti mereka Siapa yang mengikuti mereka maka dia akan mendapatkan keridoan Allah Artinya siapa yang tidak mengikuti mereka dia gak akan dapat ridho Allah Dia tidak akan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat at taubah ayat ke-100 was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzinittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum waridwan Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Perhatikanlah jemaah sekalian, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Artinya, kalau kita ingin keriduan Allah, ikutilah mereka. Ikutilah mereka. Kalau kita tidak mengikuti mereka, maka kita tidak akan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau mengabarkan tentang 73 golongan yang sesat, semuanya di neraka kecuali satu, maka beliau ditanya siapa satu golongan itu ya Rasulullah, beliau bersabda. Ma'ana'alayhi wa'ashabi Yang mengikuti aku dan para sahabatku Inilah golongan yang benar, golongan yang selamat Bukan golongan tertentu Tapi siapa saja Siapa saja dan di mana saja Kalau dia mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat Maka dia akan selamat Dia selamat dari kesesatan di dunia Dan insyaAllah dia akan selamat dari api neraka di akhirat kelam Jadi para sahabat tidak pernah sedikitpun memperingatkan atau memperingati hari lahir ataupun hari kematian manusia yang paling mulia tidak pula hari lahir dan kematian Abu Bakar tidak pula hari lahir dan kematian Umar tidak pula hari lahir dan kematian Uthman tidak pula Ali bin Abi Thalib. ini manusia-manusia terbaik kenapa para sahabat tidak merayakannya karena memang itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pula diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka siapa yang melakukannya dia telah mengada-ada di dalam agama dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan man ahadatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa raddun barang siapa yang mengada-ada di dalam agama kami ini sesuatu yang tidak berasal darinya maka amalan tersebut tertolak Percuma mereka mau bikin semarak apapun, sebesar apapun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan itu tertolak. Itu bukan ibadah. Akan ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang disyariatkan bagi kita adalah mendoakan, mendoakan orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Kita doakan mereka. Bagaimana cara mendoakan? Seperti kita mengatakan Allahumma gfirlahum warhamhum Ya Allah Ampunilah mereka dan rahmatilah mereka Kapan itu? Kapan saja? Tidak ada ketentuan waktu Tidak ada ketentuan waktu Harus pada hari ketika dia diwafatkan Baru kita berdoa Ramai-ramai Tidak Kapan saja dan di mana saja? Boleh Bahkan sangat dianjurkan Kita mendoakan kau muslimin, terutama para ulama dan orang-orang soleh Termasuk Sheikh Abdul Qadir Jailani Rahimahullahu ta'ala Jadi kita doakan Tetapi membuat acara-acara semacam itu Tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyebutkan nama beliau di dalam doa Kalau dalam bentuk seperti yang kita sebutkan tadi Ya Allah ampunilah Sheikh Abdul Qadir Jailani Maka itu hal yang boleh Hal yang boleh Walaupun di situ mengandung pertanyaan. Kenapa cuma nama beliau yang diucapkan? Masih banyak orang yang lebih mulia daripada beliau. Seluruh sahabat lebih mulia daripada beliau. Beliau enggak ada apa-apanya dibanding para sahabat. Syekh Abdul Qadir Jilani yang seorang yang saleh, seorang ulama. Tapi kalau dibandingkan dengan sahabat enggak ada apa-apanya. Beliau belum dijamin surga, para sahabat sudah dijamin surga. Para Sahabat sudah dijamin Surga. Menghususkan orang tertentu tanpa yang lain ini mengundang pertanyaan. Kenapa jemaah ya sekalian? Karena bisa jadi orang yang memberikan penghususan itu dia punya keyakinan berlebihan. Sama dengan sebagian orang, kalau menyebut nama Ali bin Abi Tholib selalu dia sebut Imam Ali, ya kan? Ada orang mengatakan Imam Ali. Kenapa nggak sebut Imam Abu Bakar? Imam Umar, Imam Utsman, Mereka lebih afdal daripada Ali ya. Abu Bakar lebih afdal daripada Ali Umar lebih afdal daripada Ali Utsman lebih afdal daripada Ali Ternyata umumnya orang yang mengucapkan Imam Ali ini Dia punya keyakinan berlebihan Terhadap Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Nah ini yang perlu dikhawatirkan Kenapa cuma Syekh Abdul Qadir Jilani? Kenapa tidak Imam Syafi'i Imam Syafi'i lebih mulia Ya, Kalau Imam Syafi'i diakui seluruh umat Islam Kalau Syaih Abdul Qadil Jailani Mungkin hanya segelintir orang saja Atau Imam yang empat Imam yang empat lebih mulia daripada beliau Iya Nah ini Kemudian jamaah sekalian Kalau penyebutannya di dalam doa itu Untuk bertawassul Nah Ini yang jadi masalah Kalau maksudnya dia mendoakan Syaih Abdul Qadil Jailani Ya Allah ampunilah dia itu bagus Walaupun tadi seperti yang saya katakan Menimbulkan pertanyaan Tapi kalau dia gunakan untuk tawassul Ini yang menjadi masalah Bertawassul dengan Sheikh Abdul Qadir Jailani hmm. yeah. Iya Kalau kita mau mengatakan andai kan itu boleh Tentu Nabi lebih pantas untuk dijadikan bertawassul Para sahabat seluruhnya lebih patut lebih pantas, lebih tinggi kedudukannya Atau imam yang empat, lebih tinggi kedudukannya Andaikan boleh Mereka yang lebih patut namanya Digunakan untuk bertawasul Tapi jamaah sekalian Bertawasul dengan menyebut nama orang-orang saleh seperti ini Tidak dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W Bisa jadi termasuk kategori syirik Dan bisa jadi termasuk mengada-ada Di dalam agama ya. Kapan termasuk kategori syirik? Apabila dia mengatakan Ya Sheikh Abdul Qadir Jailani Kabulkanlah permohonanku Ini namanya berdoa kepada dia Bukan lagi berdoa kepada Allah Ya Sheikh Abdul Qadir Jailani Lindungilah aku Ini syirik besar Menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam Karena dia berdoa kepada Sheikh Abdul Qadir Jailani Dan doa itu adalah ibadah yang sangat agung Atau dia mengatakan Ya Syekh Abdul Qadir Jailani Teruskanlah doaku kepada Allah Sama Tidak ada bedanya Itu berarti dia berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Itu bukan tawasul yang disyariatkan Melainkan tawasul yang syirik Ya Syekh Abdul Qadir Jailani Teruskanlah permohonanku Hajat-hajatku kepada Allah Itu adalah syirik besar Sepakat seluruh ulama tidak ada perbedaan pendapat Iya Ada juga tawasul yang termasuk kategori mengada-ada dalam agama walaupun tidak masuk sampai ke syirik. contohnya dia mengatakan e, Ya Rabbi Bijahi As-Syeikh Abdul Qadir Jailani Wahai Rabbku dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani kabulkanlah doaku ini termasuk mengada-ada dalam agama tapi bukan syirik bukan syirik iya kenapa? karena Cara berdoa seperti ini Tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa Iya Jadi ini diantara contoh-contoh Penyebutan nama orang saleh Di dalam berdoa <coughs> Jadi ada yang disyariatkan Ada yang dibolehkan Dan ada pula yang tidak dibolehkan Bahkan bisa sampai kategori syirik Bahkan syirik besar Iya Mungkin ada satu lagi Mengirim bacaan Surat Al-Fatihah Ya, ila Ruhi Sheikh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah Misalkan Nah itu juga pertama tadi menimbulkan pertanyaan Kenapa cuma beliau? Kenapa enggak Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Mereka lebih mulia Dan mereka lebih besar jasanya terhadap umat Islam Dibandingkan Sheikh Abdul Qadir Jailani Silakan baca sejarah Imam yang empat ini lebih besar jasanya Jauh lebih besar Jasanya terhadap umat Islam dengan ilmu mereka dibandingkan Sheikh Abdul Qadil Jailani. Sheikh Abdul Qadil Jailani Hanya punya beberapa karya-karya Ilmiah yang tersisa Tapi imam yang empat ini luar biasa Fatwa-fatwanya, ajaran-ajarannya Warisan-warisan Ilmunya, itu menyebar ke seluruh dunia Iya Jadi itu pertanyaan Kenapa enggak kepada semua imam Cuma kepada Sheikh Abdul Qadil Jailani Jangan-jangan punya keyakinan Yang pengkultusan Berlebihan Ya, maksud saya apa jemaah sekalian pengkultusan berlebihan. Ada di antara mereka yang berkeyakinan, Syeikh Abdul Qadir Jalani bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Kalau sudah keyakinan seperti ini, ini keyakinan kufur. Ya, ini sudah bukan apa namanya penyimpangan biasa. Ini sampai kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka selain Allah? Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Ya. Nah itu yang dikhawatirkan Dari pengkhususan terhadap syekh Adapun mengirim Bacaan Al-Quran Surat Al-Fatihah ataupun surat Yasin Dan yang lainnya Memang ini ulama' berbeda pendapat Ulama' berbeda pendapat Sebagian ulama' membolehkan Sebagian ulama' membolehkan Membolehkan dengan dasar kiyas Memang tidak ada dalil Hanya atas dasar kiyas Kias kepada apa? Contohnya kepada sedekah. Ya, Kalau sedekah, ulama' sepakat. Kita bersedekah, kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal, pahalanya sampai kepadanya. Itu sepakat ulama'. Kenapa jemaah sekali? Karena itu ada dalilnya. Yaitu hadis Lewat Bukhari, seorang sahabat yang ibunya meninggal, dia bertanya Rasulullah, bolehkah saya bersedekah untuk ibu saya? Kata Rasulullah, boleh. Artinya pahalanya akan sampai kepada ibunya. Itu dalilnya. Maka bacaan Al-Qur'an ini para ulama mengkiaskan ke situ. Iya. Sudah habis waktu ya? Iya. Baik. Mungkin kita tutup. Namun tidak ada dalil secara khusus bacaan Al-Qur'an untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Adapun sedekah ada dalilnya, sedangkan bacaan Al-Qur'an itu tidak ada dalilnya. Jamaah sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang belum terjawab Mungkin kita lanjut pada kesempatan yang lain Semoga ada manfaatnya Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Subhanakallahumma bihamdik Asyhadu Allah ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh